Ein deutsches Märchen Die Biene Maya Es war einmal, tief im Wald, eine Wabe an einem Baum. Es war ein wichtiger Tag für jede Biene im Haus. Heute war der Tag, an dem die Babybienen schlüpfen würden. Aber diesmal ist es eine Geschichte über eine besondere Biene. Geschichte der Biene Maya. Kommt schon, bringt sie raus. Bleibt auf euren Plätzen. Hm. Du wirst Maya genannt. Hm. Maya! Warte, warum Maya? Warum brauchen wir Namen? Ähm ich Mir wurde nicht gesagt, dass ich Fragen zur Beantwortung haben müsste. Aber gut, wir haben alle Namen, damit andere uns besser rufen können. Als wenn ich einfach sage, du, Biene! Hä? Ja, was? Sprichst du mit mir? <lacht> weißt du jetzt, warum wir Namen brauchen? Aha! Ja, weil wir alle gleich, aber auch verschieden sind. Das ist absolut richtig, Maya. Das ist ein guter, summender Gedanke. Kommt, Tür Leute! folgt mir nach draußen. Wow! Maya war ehrfürchtig. Es war wie in einem glänzenden, goldenen Ballon. Alle Bienen waren mit ihrer Arbeit beschäftigt. Einige reinigten die Wände des Bienenstocks. Andere ließen Pollen in etwas fallen, das aussah wie ein Diamant. Wieder andere gingen einfach in einer Reihe. Nun jetzt, euch allen wird Arbeit zugewiesen. diejenigen, die die Wände reinigen, sind die Reiniger. Dann haben wir die Sammlerbienen, die Arbeitsbienen. Warum müssen wir alle arbeiten? Was für eine Biene bist du denn? Bienen stellen keine Fragen. Oh, sei nicht so unhöflich, Julian. Sie ist doch noch ein Kind. Maya, wir müssen arbeiten, denn wenn wir es nicht tun, werden wir alle sehr verwirrt und nutzlos sein. Wenn die Reiniger nicht reinigen, dann wird der Bienenstock schmutzig. Wenn die Sammelbienen keinen Nektar sammeln... Was ist Nektar? Honig wird aus dem Nektar der Blüten hergestellt. So. Hm, siehst du sie? Sie sind die Sammelbienen. Sie bringen Nektar von den Blumen zurück. Und dann machen die Arbeitsbienen daraus Honig. Die Sammlerbienen bringen Nektar von den Blumen? Aber... Wie tragen Sie den Nektar? Oh, du süßes, kleines Kind. In Ihrem Honigmagen natürlich. Wir haben alle einen. Oh, ist es das, wo ich mich gerade hungrig fühle? Oh, <lacht> überhaupt nicht. Das ist ein Nahrungsmittelmagen. Ach, wenn wir Sie weiterhin so unterhalten. <lacht> <lacht> Warum können wir nicht den ganzen Tag hier stehen? Es vergingen Tage. Alle neuen Bienen erhielten verschiedene Jobs. Einige reinigten den Bienenstock von innen, andere räumten die trockenen Blätter von außen weg. Einige sammelten Nektar von den Blumen, andere bewachten den Bienenstock vor den Raubtieren. Jeder hatte einen festen Platz, außer Maya. Sie sah die Dinge immer anders. Wenn jeder die Wände mit den Händen reinigte, blies sie einfach gegen die Wände und betrachtete die geleistete Arbeit. Und wenn die Bienen in einer Reihe gingen... Warum machst du mir Probleme? Oh, alle sind besorgt, dass ich meinen Platz nicht finden kann. Also versuche ich zu sehen, ob ich so laufen kann wie du. Nun, du machst es vollkommen falsch. Hm, aber... Du bist du und ich bin ich. Wie kann ich so laufen, wie du es tust? Sag mir, kannst du so gehen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Oh, natürlich kann ich das. Siehst du? Dum, dum, dum. Oh nein, was mache ich hier? Kind, du lenkst mich ab. Was für eine Art von Biene bist du? Oh nein, ich bin zurückgelassen worden. <lacht> Cassandra, die Arbeitsbiene und sogar die Königin selbst konnten Maya nirgendwo platzieren. Sie würde sich einfach alles in Ehrfurcht ansehen und viele Fragen stellen. Was hast du auf dem Kopf, große Biene? Hm, so kannst du doch nicht mit der Königin reden. Es, ist, es tut mir leid, oh Eure Majestät. Es tut mir wirklich leid. Sag es mir, Maya. »Warum kannst du nicht dort arbeiten, wo wir sich haben wollen?« »Ah, um, oh, ich weiß nicht. Jeder hier ist immer so beschäftigt. Sie arbeiten nur, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich sie sehe. Aber ich fühlte mich glücklich, als ich von diesem Diamantending fiel und schwirr, schwirr und schwirr. Ich flog und flog hin und her.« Mein Traum ist es zu fliegen, nach draußen zu fliegen und die Welt zu sehen. Oh mein Gott, was? worüber plappert sie? Träumen? Die Welt sehen? Was für eine Art von Biene bist du? Bienen träumen nicht. Oh, Eure Majestät, verzeiht mir, sie meint es nicht böse. Ich habe versucht, sie selbst zu platzieren, aber sie redet ständig davon, rauszugehen. Vielleicht ist es das, was sie wirklich will. Darin muss sie gut sein. Wir könnten sie losschicken, um Nektar zu sammeln. Nun, eine Biene zu fragen, was sie sein will, hm, hm, das ist das erste Mal. Und auch wirklich sehr verwirrend. Die Plätze werden den Bienen zugewiesen, sobald sie geschlüpft sind. Aber wenn das gut für den Bienenstock ist... Dann sei es so, sie ist alt genug, um ausgesandt zu werden, um Nektar zu sammeln. Trainiere sie gut und lass sie raus. Ja, eure Majestät. Und so wurde Maya alles über Blumen beigebracht. Dann wurde sie ausgebildet, dem Bienenschwarm zu folgen. Sie wurde wiederholt gewarnt, nie allein zu fliegen. Und schließlich wurde sie vor den Honnissen gewarnt. Die Hornissen waren die ewigen Feinde der Bienen. Sie würden immer versuchen, Honig zu stehlen und die Bienen zu verletzen. Aber wir können sie stechen, wenn sie uns wehtun, oder? Ach, die Hornissen werden schlauer, Maya. Sie tragen jedes Mal Rüstungen, wenn sie uns angreifen. Lediglich ihr Hals kann gestochen werden, da sie keine Helme tragen. Aber kaum eine Biene hat es geschafft, im Kampf eine Hornisse zu stechen. Pass gut auf, dass du nicht von ihnen gefunden wirst. Okay? Ich werde mich darauf kümmern. <lacht> Maya winkte Cassandra zum Abschied und flog mit dem Schwarm davon. Dies war ihre erste Reise außerhalb des Bienenstocks. In dem Moment, als sie herauskam, staunte Maya. Die Bäume, die Farne, die Blumen. Oh, es ist so schön hier draußen. Ich kann hier den ganzen Tag herumschwirren. Wir sind hier, um zu arbeiten, Maya. Nicht nur, um weiter herumzustöbern. Achte nur darauf, dass du immer in der Nähe deines Schwarm bleibst. Aber Maya hörte nicht zu. Sie war damit beschäftigt, ihren ersten Flug zu genießen. Oh, was ist das? Es glänzt so sehr. Oh, es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass hier jemand ist. Hi, ich bin Maya, die Biene. Und du? Oh, du siehst für mich auch wie eine Biene aus. Und du bist ziemlich hübsch, muss ich sagen. Oh, warte. Kopierst du mich? Das ist sehr gemein von dir. Und du hast mich verletzt. Du bist sehr unhöflich. Nun, nun, nun, nun. Schau, was wir hier haben. Einer als Biene verkleideter Mensch. Pfer, Pferd. Was? Verkleidet. Das heißt, du bist ein Mensch im Gewand einer Biene. Aber ich bin eine Biene. Ich bin kein Mensch. Und das ist auch eine Biene. Eine sehr unhöfliche dazu. Das ist das Spiegelbild von dir. Sie ist nicht unhöflich. Du bist unhöflich zu dir selbst. Es ist alles in deinem Kopf, wie ein Mensch. Vertrau mir, sie schaffen die meisten ihrer Probleme selbst. Anjo, was machst du hier? Oh, ich bin unhöflich. Mein Name ist Maya. Die, die Biene Maya. Maya. ich weiß es. Ich habe dich gehört, als du dich dir selbst vorgestellt hast. Oh, richtig. Eigentlich war ich mit meinem Schwarm unterwegs, um Honig zu sammeln. Oh, oh, oh, nein, mein Schwarm. Ich bin ihm entwischt, alle weg. Moment mal. Du hast dich verirrt, während du mit deinem Schwarm unterwegs warst. Was für eine Art von Biene bist du? Hm, was wirst du jetzt tun? Oh, ich weiß nicht. Ich werde etwas Nektar sammeln und den Weg nach Hause finden, schätze ich. Nun, hm. Da drüben gibt es einen guten Strauß saftiger Blumen. Du kannst es versuchen. Oh, es ist so nett von dir, mir zu helfen. Danke, Herr Heuschrecke. Mein Name ist Hopper. Flip Hopper. Oh, natürlich, Flip Hopper. Ich danke dir. Maya sammelte jeden Honig, den sie haben konnte und brummte sich den Weg zurück nach Hause. Sie flog durch die hohen Bäume und Sträucher. Und doch war es ein langer Weg. Oh, ich bin müde. Vielleicht kann ich mich irgendwo eine Weile ausruhen. Ich kann später weiterfliegen. Da suchte die kleine Maya nach einer Blume. Ah, lass mich los, lass mich los. <lacht> Nicht so schnell, du kleine Biene. Die Königin wird so glücklich meinetwegen sein. Wir, wir, sie wird so glücklich unsretwegen sein. Wir haben eine süße Biene gefunden. Nenn sie nicht süß, du Idiot. Sie ist unser schlimmster Feind. Oh, du hast recht. Diese kleine hässliche Biene mit süßen Augen. Lasst uns jetzt gehen. Bei den Hornissen wurde Maya in einem kleinen Raum eingesperrt. Maya hatte große Angst und versuchte zu fliehen, aber es gelang ihr nicht. <lacht> Was soll ich jetzt machen? Psst, das ist ein sehr geheimer Plan, okay? Hör zu, wir werden diesen Bienen morgen eine Lektion erteilen. Oh, soll ich meinen roten Stift tragen? Was? Nein, nicht diese Lektion. Wir werden morgen ihren Bienenstock angreifen. Sei bereit. Oh, was soll mit unserer Gefangenen geschehen? Wir werden sehen, was wir morgen früh mit ihr machen werden. Komm schon jetzt. Gehen wir und helfen den Wachen. Die Hornissen wussten nicht, dass Maya ihren Plan mit anhörte. Nein, sie werden meinen Bienenstock angreifen. Nein, ich darf die Hoffnung nicht verlieren. Ich muss mein Volk retten. In dieser Nacht konnte Maya nicht schlafen. Sie dachte immer wieder darüber nach, was sie als nächstes tun sollte. Oh... Wie kann ich die Hornissen aufhalten? Nur ihr Hals kann gestochen werden, da sie keine Helme tragen. Aber kaum eine Biene hat es geschafft, im Krieg eine Hornisse zu stechen. Warte, ich habe es. Als die Sonne aufging, kam die Hornisse in Mayas Raum. Hallo, kleines Bienchen. Hä? Wo ist sie denn? Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! dass du mich hässlich genannt hast. Ich muss die Königin warnen. Maya flog so schnell sie konnte und erreichte ihren Bienenstock. Sie erzählte der Königin den ganzen Vorfall. Oh nein, schnell, alarmiert die Wachen. Wir müssen vorbereitet bleiben. Der Bienenstock war nun bereit für den Angriff. Als die Hornissen kamen, griffen die Bienen mit voller Energie an. Sie flogen von oben an und stachen die Hornissen in die Hälse. Maya hatte die Bienen gut unterwiesen. Die Hornissen waren alle verwirrt und genommen. Rückzug, Rückzug. Sie drehten sich um und verschwanden sofort. Juhu, <lacht> wir haben gewonnen! Ja, wo seid ihr hin, Hornissen? <lacht> Bienen sind die Besten. Bienen sind die Besten. <lacht> oh, wir sind ja alle sehr dankbar, Maya. Dein Mut. Und deine Intelligenz haben uns heute gerettet. Das ist mein Zuhause. Ich werde alles tun, um es zu schützen. Oh, mein Kind. Ich bin so stolz auf dich. Sag mir doch, was du werden willst, wenn du groß bist. Äh, ich will Lehrerin werden. Ich werde alles. Bienen von meinen Erfahrungen erzählen und lehre sie, ihre Art von Bienen zu sein. Ihre Art von Bienen? Ja, alle fragen mich immer wieder, was für eine Biene bist du? Nun, ich bin meine Art von Biene und so wie wir alle auch. Ich will auch meine Art von Biene sein. Deine Art von Biene ist langweilig. Sei meine Art von Biene. <lacht> Nun, Maya, du bist mit Sicherheit ein guter Lehrer Und wir freuen uns, dich wiederzusehen